Hol a voltál ennyi éven át? Kiáltotta, és még egyre csak szorított magához. Hosszú történet ivi. Aztán finoman témát váltottam. Csak nemrég jöttem New Yorkba, s úgy hallom, történt veled egy más mióta nem láttalak. Igen, így is mondhatjuk, felelte derűsen. Gyere, ismerkedj meg a két legfontosabbal. Oda mentünk a két kedves kislányhoz,